Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annaihatu ida lam tatub ulbisat diram min jarab wasirbalan min qatirani yaumal kiamah. Orang yang meratapi mayit apabila tidak bertaubat sebelum meninggal niscaya kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan mengenakan jubah yang terbuat dari aspal panas dan baju besi yang berkarat. Kenapa kok begitu tegas teman-teman sekalian? Karena Allah yang menciptakan kita sudah tahu, enggak usah kamu berlebihan. Syaitan akan tunggangi kesedihanmu yang berlebihan itu. Syaitan itu teman-teman paling suka kita sedih berlebihan, kita sangka buruk yang berlebihan ya, kita dendam. Itu paling suka dia, putus asa, merasa kita enggak bisa lagi bekerja, enggak mungkin, kan gitu.